כל המאזינים אתם בו פודקאסט זו וואטשמן סדרת הפודקאסטים שחוגגת 30 שנה ליצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס ב-1986 וואטשמן של הכותב אלמור האמן דייב גיבונס הצוואי ג'ון היגנס אני תום שפירא ואורחת שלי לפרק זה התשיעי בסדרה ציפי פישר שלום שלום שלום אני עוסקת ב... עיתונאות במוזיקה, אני עובדת בהוצאת ספרים, וחוץ מזה אני גיקית שמתעניינת בכל מיני עניינים גיקיים, אפילו פעם עשיתי הרצאה בכנס. אפילו כתבת כתבה אחת לעילון בזמנו. כתבה, כן. כן? על לאזרוס. כן, ו, ויש לי האמת הרצאה של... בתכנון אפילו אספתי חומרים על אהלן מור, אז אהלן מור תמיד היה נושא שמאוד עניין אותי, ו... ושאני אוהבת לדבר עליו. יופי, אז אני חושב שזה ייתן לנו הזדמנות מצוינת. אנחנו מדברים על הגיליון התשיעי של וואטשמן, The Darkness of Neer Being. העלילה הכללית, אגב, למקרה שלא ברור, מהפרקים הקודמים בסדרה, יהיו ספוילרים לא לגיליון עצמו, אלא גם לכל וואטשמן באופן כללי. העלילה הכללית של הגיליון הזה, הוא שדוקטור מנהטן לוקח את לורי למאדים כדי לדבר איתה על גורל האנושות, דהיינו, האם הוא צריך או לא צריך להציל את המין האנושי, ובדרך אנחנו נחשפים הרבה להיסטוריה של לורי. חומר הרקש הגיליון הזה כולל אה, מכתבים וראיונות אישים עם אימא של לורי, סילק ספקטר הראשונה. כן, סאלי. סאלי, כן. טוב, אז באמת אני בחרתי בנושא הזה כי, כי רציתי לדבר על פמיניזם והדמויות של סאלי ו... ולורי הן מאוד מעניינות מבחינה פמיניסטית, העלו הרבה ביקורת פמיניסטית אז אני חושבת שנתמקד בזה למרות שיש עוד כמה side issues שאפשר לדבר עליהם אולי שנסיים לדבר על פמיניזם אז גם בקריאה באחורנית, אחד הדברים שמאוד בלט לי לגבי לורי זה שהיא דמות שצריכה לקחת את המורשת של אימא שלה. זאת אומרת, היא ולנייט-אוול, שנהיה בן הזוג שלה, הם יוצאי דופן מתוך הקבוצה, הדמויות האחרות של הגיבוריאל, כי הם ממשיכים בדרכם של מישהו בוגר יותר. Um, וזה לדעתי אגב סיבה למה לדעתי הם בני זוג יותר מתאימים אחד לשני uh, כי, יש, כי הם, פשוט, הם, הם, הם, יש, הם מכירים את העניין הזה באותו דבר, זאת אומרת uh, הוא לא דמות בשבילה בניגוד לג'ון שבגיל של שלה um, אז זה, זה אגב נ, למה אני דווקא בעד הזוגיות שלהם וש, פרק, אני יודעת, לא כל כך מתלהבים מהעניין הזה. אז, קוש... אז הפרק הזה ממש מדבר יותר על איך זה קרה ללורי שהיא לוקחת את המורשת של אימא שלה. אז הם מראים שם אותה מתאמנת להיות בתור נערה, מתאמנת באיזה ג'ים, ו... ופוגשת בחברים הוותיקים של ההורים שלה, וזה לגמרי ברור שהיא הולכת להחליף את אימא שלה. אין לה הרבה ברירה, כן. כן, אין לה בדיוק הרבה ברירה פה בנושא. אני חייב אין... להגיד, אה, סליחה, פשוט אה, כי דיברנו על זה בכמה פרקים קודמים שהקלטנו, שדייט גיבונס הוא אמן נהדר, אבל בעיה אחת שלו זה שהוא לא מה שיכול לצייר בני נוער. כאילו, אנחנו רואים את לורי הצעירה יחסית בשלב מסוים, וכשאימא שלה מדברת עם, הגיבור, עם, החברים, ה, עם החברים שלהם, גיבורי הלוותיקים לשעבר, אומרים, את עכשיו בת 13, ואני אומר, היא לא נראית בת 13. ממש לא נראית. לא, היא היא היא היא... אמר, נכתי, כשקראתי את זה מחדש אמרתי אה, ah, כי היא בת 15 בסצנה הזאתי או 16? כן, לא, no, היא בהחלט נראית off puberty, זאת אומרת mm -hmm. יש שם ריחיים וכל הדברים האלה של יותר בוגרות יש. ובאותה סצנה באמת שהיא מדברת היא, היא קופצת שם למסקנות, היא קצת שומעת, או מה שקורה over here זה את השיחה שלה של, של, והיא קופצת למסקנה שהאבא האמיתי שלה זה, איך קוראים לזה? who the justice. Who justice. המנטור של, של הוליס. הייתה, והקפיצה הזאת למסקנות כמובן הולכת בהמשך הפרק כמובן היא הולכת להתבדות בנושא הזה אז אני חושבת שזה מאוד מעניין הנושא הזה של, של מסקנות לא נכונות כי, כי זה גם משהו שממשיך לתוך כל, הפ... כל הספר, זאת אומרת כל הספר אנשים מנסים לגלות את האמת והם לוקחים, אה, הם פתאום מוצאים איזשהו רמז והם קופצים למסקנה וזה לא המסקנה הנכונה <אז> גם כשהיא תנסה לעלות על מי אחראי לרצח, כאילו גם מי שמנסים לברר מי אחראי לרצח ומה קורה פה ולמה יש פה שואה גרעינית. זה מעניין, אחד הדברים ששמתי לב אליהם בקריאה מחדש, זה שאנשים מגיעים דווקא על המסקנות הנכונות מהסיבות הלא נכונות, כי בגיליון הראשון יש לנו את רושך שמיד... הוא חושד באוזימנדיאס, אבל הוא חושד בו כי ראשח הוא ימני קיצוני ואוזימנדיאס הוא טיפוס מה שבימינו נקרא מטרוסקסואל, אז הוא אומר, הבחור הזה הוא כנראה הומוסקסואל, צריך לחקור אותו לעומק. ואנחנו זה מגלים זה? בסוף ש... כאילו, באמת היה צריך לחשוד באוזימנדיאס, אבל לא כן, מהסיבה מה מה מה מה לא הזאת. ולאורי חושבת שיש כן. משהו לא בסדר, כבר בתור ילדה, שיש משהו לא בסדר ביחסים בין אימא שלה להודת ג'סטיס, היא פשוט לא הבינה מה, מה, מה בדיוק העניין הזה. כן, ואפילו, ואפילו ג'ון שאמור להיות יודע הכל, הוא גם לא מבין מה קורה. זאת אומרת, שוב עם הסוף מה שדיברתי, הוא, הוא גם לא לגמרי, הוא חושב שהוא מבין את הכל אבל הוא לא. זאת אומרת, הוא לא באמת יודע הכל, <laughs> הוא רק חושב שכן. זאת אומרת הוא יודע שהוא לא יודע, כל כלומר שיש אינטרפרנס, uh, שיש הפרעה שם ביכולת שלו לחזות את העתיד. אבל הוא, הוא כן חושב שהוא יודע יותר מכולם, וזה גם מתברר כלא בדיוק נכון. Mm. אז, אז, אז, הרבה, אז אני חושבת ש, ש, שהפרק הזה ספציפית הוא מאוד uh, אירוני, הוא מוכניס מאוד, uh, מאוד את האירוניה הזאת, המרירה, ש, שאתה לא באמת אתה לא באמת רואה איזה חלק אתה בתמונה, ליטרלי, כאילו, הם עומדים שם והם מציירים סמיילי והם לא יודעים את זה. הם, הם לא יודעים שהם מציירו סמיילי. אז... כן, אז... הסוף, הסוף של הפרק שהערת כן. עליו לפני שהתחלנו להקליט. כן. <laughs> אני קופצת פה. לא, מ... זה בסדר. <קורה> כמו, כמו כל הפודקאסט, כמו דוקטור מנאזן, אנחנו קופצים אחורה וקדימה, המאזינים. כן. אנחנו... בפרק הזה אני מקווה שהם כבר למדו להסתגל. <laughs> כן, אנחנו יודעים הכל. אגב, אני חושבת שטייפ ראצ'ט גנב מפה את הדיאלוג בין לורי ל... לג'ון. יש לו גם דמויות שיש להן יכולת פרקוגנציה שאומרות באיזשהו שלב לדמות. אתה, <laughs> אני כבר יודע, אבל אתה צריך לספר לי. כאילו בקטע שכבר ניהלנו את השיחה הזאת אבל בעצם לא ניהלנו את השיחה הזאת אז בואי נהל את השיחה הזאת. לא יודעת כמה אתה מכיר את הספרים שלו. אה כן כן אני מכיר את סר טרי חלומו לברכה. כן אז יש את אסק ואת מיסיס קייק ששניהן עושות את זה באיזשהו שלב בספרים את הדבר הזה כי אפילו שהוא לכאורה יודע זה עדיין מזעזע אותו שום. שהתגובה שלה, זאת אומרת, הוא... הוא את, זה... אתה רוצה לדבר קצת על הנאום שלו כן. בסוף? לא, בוא, בוא, קודם, אני רוצה אה, פרק אוקיי. לדבר קצת, אז באמת אחד, אז הנושא של הביקורת הפמיניסטית זה, זה, זה השאלה האם הדמויות הנשיות עומדות בפני עצמן, האם יש להן עלילות של agency, מה שנקרא, ו... מישהו בדק וגילה שאני כבר לא זוכרת בדקתי כמה בלוגים בנושא ש... שזה לא עובר את מבחן בהחדל. Watchman? כן. Mm. אין שם אף, גם אם כן זה ממש, לש... ממש לשבריר שנייה אולי ש... שלאורי ואימא שלה מדברות על התיכואנה בייבל של <laughs> <laughs> אימא שלה. אני חושב שהפעם היחידה שזה באמת עובר זה שיש. שתי שורות שבפלשבק סילק ספקטר וסילואט מחליפות לשנייה אחת במפגש של המינטמן הראשונים באחד הגיליונות המוקדמים. Okay. וכזה... אני, אני לא יודעת זכ... מה הפולנים חושבים, זהו. <laughs> כן, <laughs> אז זהו, אז אין, אין... אז אפשר להגיד שהדמיות הנשיות שם כמעט, הן כ... כמעט קיימות שם לגמרי כדי אה, אה... לעמוד מול הגברים. במיוחד לורי ש, שמוצגת, הדילמה העיקרית בחייה מוצגת כדילמה רומנטית. זאת אומרת, בין בחירה, בין ג'ון להוליס. והדילמה השנייה הגדולה שיש לה, מי, מי אבא שלה זה אבא זה עדיין גבר, אין מה לעשות. אז, אז שני הנושאים האלה, <אח> הגברים בחייה לוקחים מקום מאוד גדול. אבל מצד שני גם המערכת הגדולה השנייה שלה היא, היא עם אימא שלה. <אח> ובמובן הזה אני חושבת שהביקורת הפמיניסטית קצת פספסה. כי הם לא רואים עד כמה המערכת נכסים עם אימא שלה היא חלק חשוב מהעלילה שמניעה אותו. <אח> <אח> אני חושב שזה חשוב לציין במקרה הזה שוואטשמן זה מסוג הדברים האלה שאתה לא בטוח אם הביקורת היא חלק מהטקסט או שפשוט מור וגיבונס לא כל כך הבינו מה הם עושים, הרעיון שבסופו של דבר יש רק שתי דמויות נשיות אמיתיות בכל הספר הזה, יש המון המון גברים ומעט מאוד נשים, ובתור ספר שבא לפרק במידה רבה טרופים שמור החשיב כפוגענים של סיפורי גיבורי על קלאסיים, הוא כן. בסופו של דבר נופל אליהם עם הדמויות הנשיות, כי זה עדיין מה שנקרא The Smearch נכון? כן, אה, כן. יש רק דרדסית אחת. יש רק דרדסית אחת. <אז> וגם... זה אותו דבר עם התלבושת, זאת אומרת, הוא יוצר תלבושת סקסיסטית ודבילית, אז הוא, זה ברור שהוא התכוון אה, להעלות ביקורת על זה, אבל הוא לא ממש נותן אלטרנטיבה. זאת אומרת, בניגוד, אוקיי, הדיון ביניהם, אגב, הרבה אנשים פירשו אותו כדיון בין פמיניזם דור ראשון לפמיניזם דור שני. שסלי פמיניזם דור ראשון זה לא אי פמיניזם דור שני, זאת אומרת. סלי היא פמיניסטית בדרכה, אבל בשביל לורי זה לא מספיק. Um, יש איזשהו מקום שהיא אומרת I hate this stupid costume. היא, היא, היא מעלה ביקורת על התפקיד של אימא שלה, כמו שאמרת, הדרדסית היחידה. היא לא רוצה להיות הדרדסית היחידה. Um, אבל היא, היא לא בשום מקום יצרת קשר עם אף דמות נשית משמעותית אחרת, או מעצבת לעצמה תלבושת יותר הגיונית, או עושה את כל הדברים שכיום, זאת אומרת, אני בתור פמיסטית דור שלישי, אני כבר יודעת שיש שלב אחד מעבר <laughs> מה שקורה עכשיו בעולם הקומיקס, למשל התלבושות החדשות של באט גרל ושל סמארוול ופורס, זאת אומרת, הן כבר לבושות שונה. אז אנחנו יודעים, הוא, הוא עדיין היה, זה עדיין 1989, או, מתי הוא הוציא את זה? סליחה, אני לא זוכרת. זה <אז> <אז> היה ב-1986. כן, שש, סליחה. כן, אז אני לא זכרתי אותו. <אח> כן, אז אנחנו עדיין ב-1986, והוא פשוט לא... הוא עוד לא שמה. הוא, הוא חלק מהדרך, אבל הוא עוד לא שמה. זו התחושה העיקרית שלי לגבי... על מור, ומה שאמרת, האם, האם הוא נפל לזה בכוונה או לא בכוונה. אז אני חושבת שהתשובה היא איפשהו באמצע, כן ולא. אני את קראתי יצירות מאוחרות יותר של מור כי אני עקבתי אחריו עד לנקרונומי ניאו נומיקון זה מה שגרם להרבה אנשים להפסיק לקרוא ילד מור ניאו נומיקון זה סדרת אימה שפרסם לפני חמש שנים אני חושב שבא למקרה שטוב האנשים לא קראו את יש. שתי הגלילות האחרונים הם סצנת אונס ארוכה ומאוד מאוד גרפית. אני אפילו לא הגעתי לזה, אבל שמעתי על זה ואמרתי, it's not very enough כאילו... ומישהו בדק ואמר, וואו, כשמסתכלים באחוזים... בשלב מסוים כמעט כל יצירה של מור או. כוללת אונס כאילו אונס או ניסיון מ... לאונס לא או משהו כן. שזה כבר גרנט מוריסון צחק עליו פעם שהוא ש... לא מסוגל לכתוב משהו שלא כולל אונס ש... שזה... כן, שזה שוב יש לו הרבה כוונות טובות הוא יודע לצטט את ההוגות הפמיניסטיות המתאימות זה לא בא מחוסר מודעות או משהו לא ו... האיש בן 60 הוא מאוד מודע, הוא מאוד מכיר את השיח הפמיניסטי. הוא מצטט, הוא כאילו אומר, אוקיי, זה אחת מאחת, אז מה אתם רוצות? אבל... לא, yeah. כי הרבה, אני חושב ש... כאילו, אם יורשה לי. הרבה מהשיח המודרני בנושאי מיניות ושימוש באונס ככלי הילדתי בקומיקס, בימינו, כאילו, כן. בשנת, ממרום שנת 2016, הם על העובדה ש... ראינו את זה כל כך הרבה פעמים וזה כלי okay. של יוצרים עצלנים להוסיף דרמה ואיכותיות זה מיש פעם כתב rape is the new dead parents זה כזה הי hey, הגיליון שלך כולל ניסיון אונס אז עכשיו אתה יודע שסיפור, שהסיפור שלך על חברה בתי צבעונים הוא בעצם נורא, נורא נורא בוגר ואמיתי ונוקב כי היי אישה נאנסה אבל כשאלנמור כתב את זה דבר ראשון זה לא היה ככה ודבר שני כמו שאמרת הוא כתב את זה מתוך תפיסה, תפיסה אחרת של הבנה פמיניסטית כי האיש נולד בשנות החמישים וגדל בשנות השישים וכתב את זה כשהוא היה בן שלושים ואז עצם הרעיון כשוואטשמן יצא שלא רק שספור גיבורל יכול לדבר על אונס באופן ישיר לא במין כזה ווינק ווינק נודג' נודג' הגיבורה נחטפה ונקשרה לפסי הרכבת או משהו כזה אלא שיש חיים אחרי האונס במידה רבה כאילו אם יש דבר אחד שמעניין בזה שאני חושב ששרד את מבחן הזמן ממש טוב בוואטשמן זה העובדה שסלי חווה אונס, אבל היא לא נותנת לזה להיות הדבר היחיד שמגדיר אותה. כאילו, כן. יש לה חיים אחרי כי... ולפני. כי גם שם יש קצת נפילה, כי בסוף של, כמו שאמרת, בסוף של הפרק הזה מביאים ראיון עיתון איתה, ובה היא, היא לגמרי משתמשת. משותפת בוויקטינג בליימינג על עצמה, היא, היא כן. משווה את הקורבן, את עצמה, היא אומרת, אני, אני כנראה עשיתי משהו שזה באשמתי. ובשום מקום, עד כמה שידוע לי, מור לא מציג את, את הדבר הזה כתוצר של תודעה כוזבת, של הפנמה של... הומור, uh, uh, כאילו? כן, זאת אומרת, זה לא... הוא מציג את העמדה הזאת. זו עמדה שקיימת, וזה נכון, והרבה נשים אה, במצב שלה מרגישות ככה, אבל הוא לא מביא שום ביקורת חברתית על העניין הזה, לא, על זה שהיא מרגישה ככה. Mm. אה, ובתור נאו-מרקסיסט אה, די רציני, זה, זה, זה אישית מאוד מפליא אותי. כי הוא מאוד מתעסק בנושא של תודעה כוזבת ומה גורם לה ומה והחברה והאחריות החברתית וכל זה. אבל בנושא הזה של תודעה, של, תודה, של אש, אשמת קורבן לאונס, הוא לא נוגע בזה בכלל, ולדעתי יש פה פספוס גדול. זאת אומרת, זה המקום שבו אני חושבת שהביקורת הפמיניסטית צודקת. כשהיא אומרת על מה... מה המור עשה פה לא בסדר. שוב, זה, זה לא שהוא לא לא בסדר שהוא מציג דמות שעברה אונס ואומרת את זה באשמתי, אבל בשום מקום אחד לא אומר לו, לא, לא סר זה לא באשמתך. או שהיצירה לא רומזת את זה, כאילו, כי זה בסדר שמישהו בתוך היצירה, לא, <אז> לא, לא, צריך, לא צריך לעצור את העלילה בשביל זה, זו שאלה <אז> של האם <אז> אתה מקבל רמז שהקומיקס... מבין, מבין ומנסה להסביר לך קורת לא, הבעיית זה, בתפיסה הזאתי. לא רק זה, שסלי כל הזמן מתעקשת שזה... היא, היא, היא, היא אחר כך ניהלה רומן עם הגבר שאנס אותה, וזה, וזה דבר בעייתי, והיא עצמה מודעת לכך, והיא מרגישה אשמה, והיא לא רוצה לספר לאף על זה. בגלל זה היא מסתירה את העניין, ובסוף לא, היא נפגעת מכך. וכל הקו העלילה הזה הוא בעייתי, וכשאתה מכניס את הבעייתיות של האשמת קורבן, אתה מרגיש באיזשהו מקום שהיא כאילו ניסתה להחליק על זה ולהמשיך הלאה, ולא בצורה בריאה. <laughs> <laughs> <laughs> <אח> <אח> אני, <אח> אני בדעה שזה דווקא עובד למור פשוט כי לתפיסתי הוא מציג את סלי בתור דמות, שכבר מההתחלה כאילו היא מישהי שמשהו... החיים דפקו אותה והיא למדה לחפש דרכים להצדיק את העובדה שהחיים דפקו אותה, העובדה שהיא מקבלת במה זה הגיליון 2 את התיכואנה בייבל את הקומיקס כן. הפורנוגרפי הזה ובמקום להגיד איזה yeah. גועל נפש היא כזה היי hey, אנשים זוכרים ואוהבים אותי. כן. אבל אני, אני מבין את התפיסה שלך כאילו כן. למה את חושבת שזה אני... הצגה לא, לא איכותית במיוחד. כן אני חושבת שאם אתה כבר נכנס לאישו הזה אז כבר כאילו. תנצל את ההזדמנות לדבר קצת על, על, על, על למה. שוב, אני, אני חושבת, ספציפית הוא בחר באונס בתוך קונטקסט מאוד מסוים של מערכת יחסים קיימת, ו, ואונס במקרים האלה הוא תמיד כאילו אפור, סוטוספיק. So אז הייתה לו פה הזדמנות לדבר על, על הנושא הזה, והוא לא, פספס קצת פה. אני חושבת. אז, ובכלל, יש פה, יש פה דברים די רציניים ש... עוד, עוד דבר שהביקורת שעלתה זה הקטע של אורי נחנקת וזה מוצג בתור בדיחה. <laughs> <laughs> חלק אמרו שזה אפילו סקסיסטי, אני אישית קצת לא מצאתי שם את זה, אבל... אני, אני חושב שהבדיחה פשוט לא עובדת כי למה שדוקטור מנטן לא יזכור שבני אדם נושמים? בתור כן. ישות כל יכולה ויודעת כל זה נראה כמו פספוס די מזר. הם טענו שזה נראה כאילו היא, היא, היא, היא יורדת לו שם, אני לא יודעת אם זה בכוונה או לא. 아, אני חייב להגיד שזה <אז> נראה לי קצת מוגזם. אבל... גם אם אוקיי, זה נראה כאילו... קצת מוגזם. <אז> אבל <אז> אבל כן, אבל, אבל זה מין רגע שקצת uh, נקרא לזה תו צורם בתוך משהו שהוא די מושלם. Uh, כאילו אני מאוד אוהבת את רושמים, והמהלך שקורה ספציפית בפרק הזה הוא מאוד יפה בעיניי. Uh, <תקל> הדימוי הזה של הבושם שמתנפץ, שמתכתב עם, עם, ה, <תקל> <תקל> עם ה... כדור שלג והמים שבתוכו, כן. ואחר כך עם הפרוטוסוסוליטיוד שמתפורר. אגב, what gives עם העיצוב המוזר של הפרוטוסוסוליטיוד זה אחד הדברים היותר ביזאריים שראיתי בחיי. אני חושב שקראתי איזה רעיון עם דייל גימוס שבו הוא הסביר למה הם הלכו על העיצוב הזה, אבל... אני לא זוכר, אני חושב שזה נראה מרחוק כמו מנגנון של שעון, הרבה גלגלי שיניים כן, שייחסים נכון. אחד בתוך השני, אז זה כמובן משהו שמנהטן מאוד מאוד אוהב. אבל אחת הבעיות שיש לי עם המילה בעייתי, שזו מילה שאני נתקל בה כשאתה קורא ניתוחי ביקורת תרבות הרבה, זה שם בלי הסבר מעבר ל... It's problematic, ובמידה רבה אני מאמין של יצירה לא יכולה לעשות בנושאים הכבדים. וה, והקשים האלה, כמו אונס, וכמו אה, יחסים בין גברים לנשים, וכמו שוואטשמן עוסק בו, מלחמה קרה, אתה לא יכול לעסוק בהם בלי להיות בעייתי, כי אין, אין אדם מושלם, ואין לך כותב מושלם, ואין יצירה מושלמת, ותפיסות שלנו של מה נכון ולא נכון, וטוב ולא טוב משתנות. אז אני פשוט חושב שכשאנחנו שכש, עושים את הביקורת הזאת, גם, אנחנו אומרים וואטשמן היא לא... וואט שאני לא יצירה מושלמת, היא יצירה יפייפייה ומדהימה וחכמה, אבל יש בה דברים שעובדים יותר או פחות, כל, כל, כל אורח לתפיסתו של הבעיות של היצירה הזאתי, זה שמשהו בעייתי לא מיד הורס את היצירה, פשוט כי כל דבר לא, הוא בעייתי. לי, לי, לי זה לא הרס זה, לכמה... לא, כן. מסתבר שכן, אבל... Uh, uh, אז למדתי להגיד שיש פה מהלך של, שכמו שאמרת הוא מביא אותה מס... יש פלשבקים לעבר שלה ואיכשהו משהו בפלשבקים שהיא, מספר... שהיא מספרת לו לא, אה, כן איכשהו נוגעים לליבו הקר והמנוכר אה, שזה משהו שהוא קצת מפתיע כי, בהתח... כי בהתחלה בשיחה בינינו נשמע כאילו שאין סיכוי שהיא תשכנע אותו להציל את האנושות כן. פלאש, יש לנו רק עשר דקות להציל את האנושות, פלאש, משהו כזה. אז הוא אומר לו, כאילו אנחנו רק אטומים וזה, והוא נשמע לגמרי פטליסטי ולא מעוניין בכלל במה שהולך לקרות. ואז פתאום, כשהיא מתמוטטת רגשית, פתאום הפוד של מתמוטט איתה, וזה לא משהו שצפינו מראש, כי למה שה... התמוטטות הרגשית שלה תשפיע עליו ואז, ואז הוא פתאום אומר שיניתי דתי בואו נחזור אז האמת שקצת קשה לי להבין מה בדיוק עובר עליו זאת אומרת, זה לא לגמרי מוסבך שם מה, מה בדיוק הוא מרגיש זה כאילו שאלן מור ניסה לעשות הסבר אה, מלאכותי לרגשות. זה, זה כמו רובוט שמגיע לתובנה לגבי איך רגשות של העבר עובדים ומנסה להסביר לך את זה באמצעות מתמטיקה. כי אלן מור הוא טיפוס מאוד מאוד אינטלקטואלי, אבל לפעמים זה קצת מעקר את הרגשניות של הסיפורים שלו, לא את כולם. אבל אני חושב שפה באמת זה כזה, אתה יודע, דוקטור מנטל מתיישב להסביר בנאום שהוא כתוב יפהפה. אבל בו בזמן מאוד מאוד מנוכר, כי מה הקשר בין ניסי קוואנטום להצלת האנושות? חוקי הטרמודנמיקה אני <המעט> אומר <רואה> פה, <גם המעט> פה הוא עשה קרת <המעט> הטופ שלו? הסדרת שוטרים וגיבורל שהוא עשה לפני עשור בערך? ממש מזמן ואני לא זוכרת <המעט> שום דבר. אה, אז בסוף <המעט> של אחת הגיליונות שם יש נאום מאוד מאוד דומה שבו שני, שני אנשים בגלל תאונת טלפורטציה. כזה פיוז אחד לשני וזה הורג אותם ואחד ימות דמות סופר קוסמית כזאתי שבזמן שהבחור השני גוסס מסביר לו על למה למרות שהוא ישות קוסמית שיודעת את כל מרחבי הזמן והחלל הוא עדיין מעריך את החיים ואת היקום ואת כל השאר. ושם לנדמור כן מסליח ליצור נאום יפהפה מהמוות של הדבר הזה ומהרעיון הזה של אנחנו הכוכבים הקטנים שבאין סוף של החלל וזה נראה כאילו השחור יותר גדול מהכל אבל פעם לא היה כלום חוץ משחור ועכשיו יש גם כוכבים בשמיים. אז תחשוב שאנחנו מנצחים, החיים מנצחים. כן, בהחלט, הוא בהחלט מסיים את זה בנימה אופטימית עם הציטוט הזה של יונג, איך שמאוד אהבתי. ו... אבל אני חושבת, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, שיש פה גם איזושהי בדיחה על חשבון הדמויות. כי, כי, כי, הם לא יגלו איתם, כי, כי הם יגלו איתם את האמת מאוחר, אנחנו יודעים שהם יגלו איתם את האמת מאוחר מדי, אנחנו יודעים שהם לא יצילו את כדור הארץ, ואנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו גם יודעים שהם יצרו איזשהו סמיילי, ואיכשהו הסמיילי הזה זה, זה, זה תמה חוזרת, והם לא מודעים לזה, זאת אומרת, יש להם תכלית לקיום, אבל התכלית הזאת היא קצת תכלית של, של להיות uh, the but of a joke, כאילו, הפן שלהם בבדיחה mm. אז uh, אני חושבת שיש פה משהו קצת uh, מצד אחד כמו שאמרת מאוד uh, אופטימי ווואו ו, uh, והכל uh, בעצם יש סיבה לחיות יש ו, ולא הכל נהיה ליסטי וקר uh, ואנחנו רק בובות על חוטים והכל אבל גם מצד שני זה, זה גם קצת הוא מכניס איזשהו סימן שאלה אבל אם יש לנו תכלית אז מה היא בעצם? זאת אומרת לא, לא לגמרי ברור שזו תכלית נעלמה וטובה כל כך. אני, אני <laughs> הבעיה הגדולה שלי בקריאה מחודשת זה שאני לא קניתי את התזה של מנהטן מלכתחילה כי כש, כשהייתי נער וקראתי את זה אמרתי כן את יודעת יש את הדיכאון הזה של מה החיים האלה משנים וכולנו סתם הורסים דברים. אבל כשהוא מדבר על היופי של ההרים של מאדים, זה כזה, יופי הוא תרתי משמע בעיני המתבונן. <אז> ואם אין, אם, אם אין מתבונן, אז אין, אם עץ נופל בער ואף אחד לא שומע אותו, זה לא שהוא לא נפל, אבל זה, העובדה שהוא נפל היא חסרת משמעות. והוא לא מדבר אפילו על כוכב, הוא לא מדבר אפילו על מוות האנושות והחיים ימשיכו בלי אנושות. הוא מדבר על כוכב שאין בו, לפחות לפי התפיסה של מנהטן באותו זמן, אין בו אפילו מיקרובים. אז אין שום יצור. אין שום דבר שייתן משמעות לערים האלה, והעובדה שהוא אפילו מעלה את הטיעון הזה היא מוזרה, כי הוא בעצמו שם כדי לתת להם משמעות. מדבר... ברגע שהוא מדבר על היופי של, ה... של, השו... של השממה הזאתי, הוא מפריך את הטיעון של עצמו. כן, אה, לא חשבתי על זה. כמו, כמו הדבר הזה בפיזיקה, שאם אתה מסתכל על משהו, אתה משנה אותו. <laughs> <laughs> מכיר את זה, כן? Mm -hmm. <laughs> אז כן, אז יש, יש, יש בדבר הזה. כן, אני חושבת שזו נקודה טובה לסיים, כי בעצם הגענו לסוף, ועברתי פלוס מינוס הכל מה שתכננתי לעבור. יש עוד משהו שדיברנו? בדרך כלל, בדרך כלל אני עושה את זה בתחילת ההקלטה, אבל אני חשבתי שיהיה מעניין לשמור את זה לסוף הפעם. מתי נתקלת בוואטשמון בפעם הראשונה? ועכשיו, ואחרי ש... וכאילו מה היה דעתך עליו, אם את זוכרת אז בפעם הראשונה שנתקלת בו? היה תקופה, למדתי עיצוב גרפי וקניתי את האוגדן הראשון שלי, זה היה שניר גיימן בא לפה וקניתי את סנדמן. Um, ואחרי שסיימתי פשוט הלכתי כאילו לכל הדברים של ורטיגו כאילו כל, כל, כל דבר שהיה קשור לוורטיגו ולאימפרינט הזה אז, אז כמובן שכולם אמרו כאילו כל מקום היה כתוב ש, שברושמן זה הדבר הכי שחייבים לקרוא מתוך זה אז אני חושבת שאז נתקלתי בו פלוס מינוס אני לא זוכרת בדיוק מתי אבל, אבל אולי שנה-שנתיים אחרי שהתחלתי להיכנס לנושא של ורטיגו ולקרוא את כל מה שיש כאילו בשביל ורטיגו. ומה היה דעתך עליו אז שקראת אותו? כאילו הוא פוצץ לך את המוח, או שזה היה כזה עוד יצירה? לא, לא, לא, לגמרי, כאילו הוא עמד בציפיות. ממש כאילו אהבתי אותו, וישר הלכתי לקרוא כל דבר שעלמו כתב. ויפור ונדטה, מרקרמן, מה עוד שלושים? -הילו ג'ונס? -הילו ג'ונס לא. Oh, אני, חושב ש... -אני חושב ששווה לך לחפש את זה, אז אחת היצירות המוקדמות שלו, ואחד וה... האנדררייטס בקטלוג שלו באופן כללי. אוקיי, okay. mm -hmm. ועכשיו שקראת את הסיפור, לפחות הקטע הזה מחדש לקראת ההקלטה, mm -hmm. מה, האם דעתך עליו בכלליות השתנתה? כאילו אם לטוב אני... או לרע או לצד מה שנקרא. אני יותר מעריכה כמו שאמרתי את המהלך שהוא עושה עכשיו יודע לאיפה הוא מתכוון לקחת את זה. Mm -hmm. כמו שאמרתי אני, אני כן הערכתי יותר את, הפלש, את, ה, את, ה, את המסע הפנימי של אורי עושה. אני חושבת ש, שזה משהו שהוא חשוב. שזה, זה, זה, זה, מסע, זה, זה התפתחות של הדמות שלה. באופן עצ... בהרבה מובנים, גם במידה מסוימת, זו התפתחות עצמית שלה. זו התבגרות שלה מהאשליות מה, שהיו לה בתור נערה. כמו שאמרתי, איך שהיא תיכנס והיא תחליף את האימא שלה, ואימא שלה היא לא מושלמת כמו שהיא חשבה שהיא. אז אני חושבת ש, ש, שצריך לתת לזה קרדיט, כמו שאמרתי. זה לא... זה נכון שהיא, שהיא מאוד ריאקטיבית מול, מול הדמויות הגווארדיות, אבל גם יש לה את הסיפור שלה. Okay. אוקיי, אז... uh, תודה רבה שהסכמת להתארח. פרקים קודמים ועתידיים של Who Podcast of Watchman אפשר למצוא ב-alilon,alilon.net, בוקר הקומיקס הטוב בישראל. איפה שאפשר למצוא גם כתבות ישנות שלי, תומי שפירא, וכתבות עצידיות שלי. אז קראי למאזינים איפה אפשר למצוא דברים אחרים שלך? כן, אני, אני, אני כותבת לבלוג מוזיקה בשם uh, קולומבוס. Uh, גם, uh, אני אוהבת uh, הרבה סוגי מוזיקה, אז uh, כדאי לחפש כאוגר לא רק רוק, uh, גם בזמן האחרון גם מוזיקה שחורה, מוזיקה אתנית. Uh, אני מאוד מעוניינת, כפי שהבנתם מה... שיחה הזאת בנושאים של מוזיקה שמתכתבת עם נושאים פמיניסטיים, להטבקים, פוליטיקה, אז, אז יש את זה. אני רוצה לעשות הרצאה על הפוליטיקה של אהלן מור. הנושא של האידיאולוגיה שלו מאוד מעניין אותי. כמו שציינתי, הנאו-מרקסיזם שמאוד משפיע עליו, ופילוסופיה דיקוסטנטיבית בקיצור פוקו, אני מאוד רוצה להראות את הקשר, אני חושבת שיש קשר מאוד חזק בין הרעיונות של פוקו לאלן מור, ובגלל הקשר הרעיוני המאוד חזק הזה, אני גם חושבת שכל עיבוד הוליוודי כמעט נידון לכישלון. כי הוליווד באידיאולוגיה שלה היא מאוד לא מבינה את הדברים האלה. לא רוצה להבין, לא מבינה, ויש פה התנגשות אידיאולוגית מאוד חזקה, ש... שזה גם מסביר את האנטי המאוד גדול שהוא קיבל מהעיבודים ש... אפילו העיבודים הלא כל כך רואים כמו V for Vendetta את Watchman הסרט אני חייבת להודות לא החרמתי, אני לא mm. מסוגלת לצפות בו. <laughs> אז... אני משערת שאני אצטרך לצפות בו בשבילך. אני, כדי לדבר על היצירה של מור, אני חושב שחובה לצפות בעיבודים, בעיקר שזה לא עיבודים שהוא בעצמו חתום עליהם. כן, אני גם יכולה, ממה שקראתי אליו זה די כמו מה שחשבתי, זאת אומרת, בגלל הנושא הזה של האידיאולוגיות. דיברנו על זה בפודקאסט ספיישל, הוא פודקאסט The Watchman movie. כן, אוקיי, היה לכם, כן. אז כן, אז כל הנושא הזה, אולי אם תאהבו אותי, אני אלך ואכתוב את הדבר הזה, כי... אנחנו מפרסם בשמחה. כן, לא, זה מין הרצאה שכנראה להעביר באיזשהו כנס, מתישהו. קניתי אפילו ספר שפוקו בשביל זה. נו? כן. טוב, אז <תובע> עד, עד שנגיע להרצאה הזאתי, עד, <תובע> עד העתיד הבלתי נראה הזה, אני הייתי תום שפירא. ואני הייתי ציפי פישר, ותודה רבה שהקשבתם. ועד לפרק הבא נשאל, who podcasts? The Watchman.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 the place the bunches of flowers in pedestrian precincts your average psychopath at least kills with a havevo or brickno with greed and incompetence and after two or three years may even express remorse you